Hebu tuangazie nchi ya Ujerumani. Ujerumani ni nchi inopatikana Ulaya ya Kati. Imepakana na Denmarki, Poland, Ucheki, Austria, Uswizi, Ufaransa, Lusibagi, Ubelgiji na Uholanzi. Ujerumani ni nchi yenye watu wengi katika Ulaya isipokuwa Urusi na watu zaidi. Uchumi wa una uwezo mkubwa. Ni nchi inayouza nyingi nje kushinda mataifa yote ya dunia. Muundo wake wa kiutawala Ni shirikisho la jamhuri lenye majimbo 16 ndani yake na kila jimbo lina kiwango cha kujitawala. Jina la nchi wenyeji wanaita lendi ama waweza kuitwa Dutchland na jina hilo limeingia katika Kiswahili kama Udachi lilikuwa ni jina la kawaida katika karne ya na mwanzo wa karne Siku hizi neno Ujerumani limechukua nafasi yake kutokana na Kiingereza kinachoitwa German watu wengine hulichukua udachi kuwa namna Uholanzi, wakilichanganya neno la Kiingereza dachi lina kiholanzi Kihozi. Geografia Ujerumani imeenea ya kati ya bahari ya kaskazini hadi bahari ya Baltiki, upande wa kaskazini na Mlima Api, mpakani na Denmarki inakata sehemu ya kusini ya rasi ya Jutlandi. Mpaka wa kusini inafuata sehemu za chini za api Ziwa la Constance na Mto Rhein nzidi Austria na Uswizi. Mipaka yake upande wa magharibi na mashariki ilibadilika mara nyingi katika historia yake. Baada ya vita kuza karne ya maeneo makubwa yalitengwa na Ujerumani na kwa sehemu za Poland, Urusi, Czechi na Ufaransa. Wakazi wa Ujerumani mamilioni walifukuzwa au kuwa raia wa nchi hizo. Tango mwaka wa mpaka wa mashariki ni Mto Ode zidi ya Poland na vilele vya milima madini Jerry na Yezigibige na msitu wa Bohemia upande wa magharibi mpaka zidi ya Ufaransa ni Mto Lein pamoja na vilima vya Alsace na Lene Platino na vilima zidi ya Luxembourg na milima ya Hifel zidi ya Obergigije mpaka zidi ya Uholanzi katika magharibi kaskazini inapita katika Tambalale ikifuata mistari ya kihistoria Ujerumani inakanda kanda tatu za kijiografia, Uanda wa kaskazini ambmbo ni sehemu ya tambarare ya Ulaya ya ni takribani serluji eneo lake, Nyanda ya vilima na milima kati, milima Kusini pamoja na Api, Nyanda ya milima kati, ni mabaki ya milima ya kale iliyotokea miaka milioni na hamsini iliyopita na kupungua sana tangu zamani ile ku njiammomonyoko. K kwa hivyo hakuna vikali bali vyote ni umbo la poa. Api katika kusini ni mlima mrefu Ujerumani ingawa sehemu kubwa za juu zaidi ziko njia mipaka Ujerumani huko Uswiizi na Austria. Milima hili anza kutokia miaka moja na 35 mpaka hamsini iliyopita. kilile chake cha juu katika Ujerumani ni mlima A Zugi Speedze yenye urefu wa mita takribani 16 juu ya UB. Historia ya Ujerumani. Makabila mbalimbali ya Ujerumani yamekuwa kishi kaskazini mwa Ujerumani ya leo tangu zamani za Roma ya kale. Eneo ambalo liliitwa kwa Kilatini Germania linajulikana tangu mwaka wa 100 BK. Kuanzia mwaka wa 400 hivi wakati dola la Roma kuzofika, makabila hayo yalisamba hasa kwenda kusini. Mnamo mwaka wa 800, Karl mkuu mtawala wa Faranki aliunganisha maeneo ya Ujerumani na Ufaransa ya leo, akaendelea kutoa Italia kaskazini na kati hadi Roma. Mwaka wa 800 Papa alimpa cha Kaisaria wa Roma baada ya kifo chake himaya iligawanyika na upande wa mashariki, hatimaye viongozi wa makabila walikutaana mwaka wa wakamchagua mfalume kati yao anahesabiwa kuwa mfalmo wa kwanza wa Wajerumani. Kuanzia karne ya kumi Wafalme wa Ujerumani walikuwa pia wazamini wa Papa wa Roma aliendelea kuwapacheo cha kaisali, hivyo himaya yao iliwa dola takatifu la Kiroma. Katika karne yakumi maeneo ya Ujerumani ya Kaskazini yakawa kini cha matengenezo wa kiproteshanti katika Ukristo. Baada ya dola takatifu kusambaratika Shiriki la ujilumani lilianza mwaka wa moje mianane na tano, Mwaka wa moje mianane na sabina moja, ujilumani kawa dola chini ya prushia. Kisha kushindwa katika vya kwanza vya dunia, hivyo dola la ujilumani likakoma na kuyachia na jamhuri ya Weimal. Adolfo Hitler aliposhika uongozi wa taifa hilo mwaka walufu moje mianatisa na tatu. Aliligeuza taifa hilo kwa la dikteta na kuingiza dunia katika vitakuu ya pili ya dunia ambapo wazayuni waliangamizwa kwa mamilioni katika makambi maalum Baada ya kushindwa tena vitani nchi ligawanyika pande mbili magharibi chini ya Marekani Uingereza na Ufaransa na mashariki chini ya Muungano wa Kisovieti Ukomunisti uliopinduliwa mwaka semana tisa tarehe tatu Oktoba mwaka, na tisini, Ujerumani Mashariki ilijiunga na shirikisho la Ujerumani Magharibi, ambao likuwa tayari kati ya nchi wanzilisho Umoja wa Ulaya ya Leo. Katika karne ya is moja Ujerumani ni nchi ya kidemokrasia yenye maendeo makubwa hasa upande wa uchumi. Hayo ni machache zaidi kuihhusu nchi ya Ujerumani.